Bismillahirrahmanirrahim. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Ashhadu illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu Sallallahu alaihi wa alihi wa tasliman mazidah. Waqala Rabbuna ta'ala fi kitabihil kareem Ya ayyuhaladzina amanu attaquullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalnasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batam minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaquullaha aladhi tasa'aluna bihi wa aruham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhaladzina amanu attaquullaha Wa qawlu qawlan Yaslihakum amalakum, yamufir lakum jinubakum, wa mayyutain Laha wa rasulahu. Fadzah fadzah yang agung. Ama bagai. Fain austaqlah hadith kitab Allah, wa khairi hadi wa khairi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul umur muhdathatuh. Fain kulla muhdathat bid'ah, wa kulla bid'ahun zallalah. Alhamdulillah.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 Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min almi'l-usul Karya al-Syikh Muhammad bin Salih Al-Wataymin Al-Wataymin rahimahullahu ta'ala Setelah beliau menjelaskan tentang Pembahasan al-la'am Sesuatu yang umum Dari dalil baik dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Berikutnya kata beliau taala Al-Khas Pembahasan tentang Khas pengkhususan atau kekhususan Nah Al khas Lengkutan Dildul aami Khas Sesuatu yang khusus Itu secara Etimologi, secara bahasa Lawan dari kata al-am Lawan dari kata umum Nah masyaAllah Allah Ta'ala Wastilahan, ada secara istilah Khas itu Bermakna Al lafzud dalu ala, ala mahsurin Bespasen atau anggaran keasma alam, dan isyarat dan anggaran. Adapun secara istilah khas sesuatu yang khusus itu yang khas itu adalah lawat yang menunjukkan ya, kepada makna yang terbatas sesuatu yang terbatas baik tentang seseorang atau orang-orang individu tertentu atau tentang bilangan yang terkait dengan bilangan, jumlah. Nah, asma ila alam, seperti nama-nama orang. Ya. Kata benda. Wal isyarah, dibikin pula uh, kata isyarat. Wal adat, dibikin pula al-adat, jumlah atau bilangan. Nah. Fa kharaja biqawlina ala mahsurin al-am. Keluar dari ucapan kami, dari definisi yang kami sebutkan, Alamah surin, lawat yang menunjukkan alamah sur pada sesuatu yang terbatas keluar darinya adalah alam. Kalau alam yang enggak terbatas, ya, bermana umum. Nah, masya Allah Nah, untuk taksisu. Lukutan dia tut dit dit tamim dan pengkhususan secara bahasa adalah lawan dari kata pengumuman. Jadi ada kata al khas, ada kata at takhsis Kalau khas khusus, kalau taksis Pengkhususan Nah, lawan dari al khas adalah al am. Lawan dari at takhsis adalah at tamim. Nah, taksis dari kata khas sosok yukhassisu takhsisan lawannya adalah at-ta'amim jadi kata amma mayu'ammimu ta'amiman nah Masya Allah Ta'ala baik sesuatu yang khusus ikhwani wa akhauti fila rahimani ya wa rahimakumullah nah itu terbagi menjadi menjadi dua ada khusus Khususun mutlak Ada khususun nisbi ya, Ada khusus Khususun mutlak Ada khusus Al khususun nisbi Ada khusus yang sifatnya nis, nisbi relatif Nah akan datang nanti insyaAllah. Allah Rinciannya Ya khusus mutlak seperti eh, Al afrod Atau Al asma Nama-nama orang Zaid umbamanya Atau amr ini khusus ya, Ini khusus Nah tidak mungkin ditaksis. Ada orang namanya Zaid. Tidak mungkin kita mengkhususkan dari kata Zaid itu, ya sesuatu yang dikhususkan lagi dalamnya. Tak, tak bisa karena kata Zaid itu memang sudah khusus. Nah, ini khusus mutlak. Ada namanya khusus nisbi, ya, khusus nisbi. Ya seperti uh, Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Ulatul Ahmali ajal, ajaluhunna ayyantoona hamlahun. Nah, Wa Ulatul Ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahun dan wanita-wanita yang hamil itu batas waktu iddah mereka adalah ketika mereka uh, melahirkan nah ketika mereka sudah melahirkan begitu melahirkan ya, itu sudah batas sucinya nah dan ini khas uh, khas khusus nisbi ya, jika dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu dalam surat al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman wal mutallaq wal mut talaqatu yatarabasn bi anfusihinna 3a thalathati dan wanita-wanita yang ditalak ya ditalak oleh suaminya maka mereka tidak boleh langsung menikah kecuali harus menunggu menunggu ini yani masa iddah itu eh uh, selama thalathatu quruh thalathata quruh selama tiga Tiga kali quruh nah, maka datang nanti insyaallah taala rinciannya nah masyaallah taala tapi khusus di sini khususnya nisbih. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala. Masih tentang definisi taksis ya. Tadi kita sebutkan taksis secara bahasa lawan dari kata taqmim. Nah, sedangkan secara istilah, secara terminologi, makna taksis itu adalah ikhraju ba'di afradil 'ammi. Ikhraju ba'di akh ikhraju ba'dhi afradil 'ammi mengeluarkan sebagian afrad sebagian individu atau sebagian anggota dari sesuatu yang umum tersebut nah masyaallah ta'ala <coughs> contoh kalau kita katakan qama zaidun zaid telah berdiri ini khusus enggak semua orang berdiri yang berdiri siapa hanya zaid saja nah ini namanya khas khusus Nah, tapi kalau kita katakan aklim aklim aklimit tolabata illa zaidan hendaknya umpamanya saya saya suruh seseorang, ya, saya suruh uh, seseorang umpamanya saya katakan muliakanlah para penuntut ilmu itu, ya illa zaidan kecuali zaid. Ya, ini namanya apa? Taksis pengkhususan. Saya perintahkan ya, orang ini untuk memuliakan para penuntut ilmu tersebut kecuali siapa? kecuali si Zaid saja. Nah, jadi ada, ada beda antara khas dan taksis. Nah. Masyaallah taala. Karena kita telah mengeluarkan Zaid dari hukum umum. Mengeluarkan Zaid dari hukum umum. Sedangkan kata tadi sebelumnya contoh khas tadi, qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Ini khas, tidak ada pengkhususan. Karena memang yang disebutkan hanya hanya Zaid saja. Nah, jadi makna dari taksis itu adalah ikhraju ba'di afradil 'am. Mengeluarkan ya sebagian uh, anggota dari sesuatu yang umum <tuh> tadi ya kita keluarkan Zaid <tuh> saya katakan uh, muliakan nah muliakan para penuntut ilmu kecuali Zaid ya Zaid Zaid ini ya bagian dari penuntut ilmu Nah, saya katakan, muliakan para penuntut ilmu itu, kecuali Zaid. Ketika saya keluarkan Zaid, ini namanya apa? Mengeluarkan anggota, tadi Zaid ini masuk dalam apa? Keumuman, at-tolabah, masuk dalam keumuman. Nah, begitu saya keluarkan Zaid, saya kecualikan Zaid, berarti apa? Si Zaid ini sudah saya taksis, saya khususkan, saya keluarkan dia dari apa? Dari keumuman. Ini makna dari taksis, mengeluarkan sebagian afrod jadi sebagian anggota ya yang bagian dari keumuman afrodil am nah masyaallah taala baik jadi sudah kita pahami apa itu am uh, afwan apa itu al khas dan apa itu at takhsis kalau al khas ya sesuatu yang khusus kalau taksis pengkhususan nah pengkhususan iya Baik. Sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan taksis di sini. Ya, ada khitab am. Ya, khitab am. Dalil umum. Baik dari Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Ya. Ya. Kemudian setelah itu datang khitab yang kedua. Ya. Baik dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan khitab am tadi. Nah, yang mengkhususkan khitab khitabul am. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat 228. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ سَلَا سَلَا سَلَا قُرُقُ Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya itu mereka harus menunggu. Diri mereka harus menunggu. Masa iddahnya itu سَلَا سَلَا سَلَا Tiga kali kuruk. Nah, adapun makna kuruk dalam surah Al-Baqarah 228 ini. Ada uh, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Secara garis besar ada dua pendapat. Yang pertama kuruk yang dimaksud di situ adalah At-Tuhr. Nah, ya ini masa suci, masa, masa suci. Nah, ini uh, pendapat Imam Malik demikian pula Imam Musyafrahimahul Tana. Nah, jadi kalau ada, ada, ada perempuan, ya, kalau perempuan itu sudah tiga kali haid, ya, pada haid yang ketiga, anggaplah biasa, anggaplah biasanya haidnya itu tujuh hari, ambangnya. Begitu dia masuk haid yang ketiga tiga kali haid, haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Masing-masing haid ini biasanya kebiasaannya tujuh hari umpamanya. Tapi sekarang kita anggaplah dia sudah pada haid yang ketiga. Begitu dia haid yang ketiga, ya. Begitu dia haid yang ketiga, maka ini sudah kita katakan apa? Dia sudah suci. Dia sudah suci karena dengan dengan adanya haid tersebut menunjukkan rahimnya kosong, tidak ada tidak ada isinya. Nah, dan boleh untuk dinikahi. Nah, berbeda Ya dengan uh, apa namanya pendapat yang kedua, ya, mereka mengatakan yang dimaksud dengan salat tata maksudnya tiga kali haid. Tiga kali haid berarti harus selesai haidnya. Bahkan sebagian ulama menambahkan ya hatta tangta silamin. Nah, harus dia selesai dari haidnya tersebut sampai dia selesai mandi, barulah dianggap apa? Tiga kali haid dan selesai sampai selesai haidnya. Dan ini uh, pendapat ulama Abu Hanifa, Rahimahullah Taala dan uh, Asy-Syahrir Pendapat yang Paling kuat Atau riwayat yang terkuat Yang paling sahih Dari riwayat Pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Ta'ala Nah masyaAllah Ta'ala Baik Perhatikan Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah 228 Wal-mutallakatu yatarabbas Nabi'an fusihinna Salah setakuruh Nah Ini mencakup Ini berlaku umum Ya Mencakup Wanita-wanita yang ditalak Baik dia hamil Atau tidak hamil Ya baik dia hamil atau tidak hamil. Kemudian datang ya berikutnya ya, pada surat at-talaq ayat 4, surat at-talaq ayat 4 yang mentaksis, yang mengeluarkan sebagian afrodul am pada ayat surat al-baqarah 228. Firman Allah Subhanahu wa taala wa ulatul ahmali ajalu hunna ay yadhna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil ya, batas uh, iddah mereka adalah Ketika mereka telah apa, yang tuan dah melahirkan, melahirkan anaknya. Nah, melahirkan kandungannya maksudnya. Nah, masya Allah tada. Tadi, ini sudah kita bahas tentang uh, al-khas, at-takhsis. Al Berikutnya wal-muhasis kata beliau, wal-muhasisu bika sirsiadi, wal-muhasis dengan mengkhasrakshotnya al-muhasis. Ya, jangan dibaca al-mukhassas Tapi al-mukhassis Al-mukhassis المخ... kata beliau Adalah fa'ilu takhsis Wahwa syari' wal mukhassis Fa'ilu takhsis Wahwa syari' Sedangkan al-mukhassis ya, Yang mengkhususkan Jadi ada khas khusus Ada takhsis pengkhususan Ada al-mukhassis yang mengkhususkan Nah Masya Allah Ta'ala wal mukhassis kata beliau Wahwas syari' Fa'ilul taksis Pelaku pengkhususan Dia lah yang mengkhususkan Nah Wahwas <tuk> syari' Dan dia lah As syari' Ya pembuat syariat. Ya, kalau kita sebutkan eh, Apa namanya As syari' Maka kita itlakan ya, Al-mukhasis Pada dua makna Yang pertama as syari' di sini Yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Atau Mencakup juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna yang pertama. Ya, dari kata al-mukhasis. Bisa juga kita memaknai dengan makna yang kedua, al-mukhasis yang dimaksud di situ adalah ad-dalil. Dalil. Nah, dalil di sini yang dengannya tercapai atau terjadinya taksis pengkhususan. Nah, itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat suci Al Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ya. Baik. Jadi ada Al-Khas, ada Al-Taksis, ada Al-Mukhasis. Nah. Al-Mukhasis, pelaku Taksis. Pelaku yang menghususkan. Wahuwa Syari. Itulah, dia lah uh, pembuat syariat. Baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau uh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wa yutlaqu 'ala dalil dan juga diitlakkan makna mukassis ini pada kata ad-dalil ya alladhi hasala bihi yang dengannya terjadinya pengkhususan tersebut nah masyaallah taala jadi uh, yang yang mukhasis, yang mengkhususkan itu bukan kita ya. bukan kita bukan pula uh, yang lainnya tapi yang mengkhususkan itu siapa yang mengkhususkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya atau Rasulnya. Nah, yang biasa juga diletakkan dengan dalil. Jadi mengkhususkan, yang mengkhususkan itu harus apa? Harus dalil. Nah, harus dalil. Kalau ada dalil umum, ya, bagaimana supaya dalil umum ini bisa menjadi khusus? Ya, yang mengkhususkannya adalah dalil juga. Nah, masya Allah Taala. Baik. Wal dalil taksis Dalil taksis itu, dalil pengkhususan itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama muttasilun, dan yang kedua wa munfasilun. Yang kedua adalah munfasil. Nah, yang pertama muttasil, yang kedua adalah munfasil. Apa itu uh, al-muttasil? Kata beliau, fal-muttasilu ma la yistaqillu binafsihi. Kalau uh, dalil taksisnya, dalil taksis, dalil yang menghususkan, dalil yang umum, ya, dari taksis ini terbagi menjadi dua. Ada yang mutasil. Kalau mutasil itu malah binafsihi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia tidak bisa berdiri berdiri sendiri. Nah, artinya dia tidak terpisah dari dari dalil tersebut. Nah, masya Allah taala. Ya. Yang kedua Al-Munfasil. Al-Munfasil, kata beliau malah yastakillo binafsihi. Ma, ma yastakin lu binafsihi. Kalau dalil taksis yang munfasil itu adalah dalil taksis yang bisa berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya atau terpisah dari uh, dalil yang ditaksis, dalil umum yang ditaksis. Nah, <coughs> masyaAllah Ta'ala Sekarang kita lihat contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Ya. Fa minal fa minal dan di antara dalil taksis, ya, yakni yang mengkhususkan yang sifatnya mutasil, sifatnya tersambung. Awalan ya, perhatikan kata beliau wa wa minna wa minal mukassis al muttasil wa minal mukassisil muttasil min di situ fa min min di situ min li tabid li tabid di antara di antara bagian mukassis muttasil itu ya yang beliau sebutkan artinya beliau enggak sebutkan semuanya beliau sebutkan sebagiannya saja nah masyaallah taala awalan yang pertama al istitsna ya al istitsna mukassis yang pertama itu adalah al istisna dalil dalil dalil takhsis dalil takhsis dalil takhsis al muttasil yang pertama adalah al istisna ya. al istisna itu artinya pengecualian wa huwa lugatan uh, min as tani nah masyaallah taala wa huwa rad wa huwa radu ba'd as shay' ila ba'dih dari kata astani Astani dari kata astani atau astaniyu yaitu mengembalikan sebagian mengembalikan sebagian sesuatu ya bagian sesuatu kepada sebagiannya nah kasaniyil kasani habli seperti astaniyu al-habli nah masyaallah taala baik itu secara istilah adapun secara uh, itu secara bahasa secara etimologi adapun secara istilah secara terminologinya Wastilahan kita beliau ikhraju ba'di afradil 'ammi bi illa atau ihda akhawatiha. Adapun secara istilah ya, dalil takhsis, dalil dalil takhsis, dalil takhsisil muttasil, dalil atau dalil mukassis yang sifatnya muttasil adalah ikhraju ba'di afradil 'ammi bi illa atau ihda akhawatiha, mengeluarkan sebagian ya, sebagian Uh, anggota umum ya anggota sesuatu anggota sesuatu yang bagian dari keumuman ya dikeluarkan dengan apa dikeluarkan dengan kata illa atau ihda akhwatiha atau saudara-saudara illa nah, akhwati illa ya hasya qalla ghairu uh, apa ada nah itu akhwati illa nah ini bahas dalam uh, pembahasan nahwu bahasa Arab. Nah, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Ya. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil sabri. <coughs> seperti firman Allah Subhanahu wa taala Demi waktu, atau demi masa, atau demi waktu asar. Sesungguhnya al-insan lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Perhatikan kata al-insan. Kata al-insan. Nah, kata al-insan di situ, ya, ini ber, uh, bermakna umum. Nah, bermakna, bermakna umum. Ya, semua, semua, Semua insan, semua manusia itu berada dalam dalam kerugian nah. Masya Allah Ta'ala Karena Al-Insan mufrad, mufrad, Insanun mufrad. Tapi dia dita'rif di, di, di Didatangkan Alif Lam Maka dibacalah Al-Insan al Sedangkan Al-Alif al al al Lam Pada kata Al-Insan Itu adalah Alif Lam e Al-Jinsiyah Alif Lam Al-Jinsiyah nah. Yang bermakna umum Yang bermakna umum jadi semua manusia berada dalam kerugian. Kemudian datang uh, takhsis pengkhususan illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, maka ini adalah istisna. Istisna ini pengecualian. Maka bermakna apa? Takhsisul umum, pengkhususan dari sesuatu yang umum. Tadi disebut secara umum, semua manusia dalam apa? Dalam kerugian. Apakah betul semua manusia dalam kerugian? Iya illa kecuali ada datang pengkhususan mengkhususkan. Jadi enggak semua enggak semua manusia itu dalam kerugian. Ada orang-orang yang tidak rugi. Siapa mereka? Ada taksis. Illalladzina amanu wa amilushalihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisabari. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling wasiat, yang saling menasihati di atas ke ke kebenaran dan saling nasihat menasihati di atas di atas kesabaran. Eh, ini taksis, ya. Pengkhususan dari kata al-insan tadi. Ya, jadi mereka-mereka mereka ini khusus Ya, sebelumnya disebutkan semua manusia secara umum semua dalam kerugian. Kemudian ditaksis, datang taksis, ya dalil taksisnya adalah uh, al istisna. Nah, ini dalil taksis al muttasil. Dalil taksis al muttasil. Ini uh, dalil dalil dalil pengkhususan yang tersambung langsung dalam satu dalam satu surat satu paket. Nah, masyaAllah Ta'ala jadi disebut juga apa namanya uh, dalil apa namanya uh, sesuatu yang mutasil sesuatu yang tersambung satu paket dengan dengan sesuatu yang di, ditaksis dalil umumnya. Nah, masya Allah talah. Ta Kemudian kita beliau fakor jadi kaulina. Keluar dari ucapan kami bi illa auhih da'ah kawatihah dengan illa atau atau saudara saudara illah, tadi tersebutkan illa saudaranya hasya kalla atau goyru dan ada ini semua bermakna illa, kecuali, nah artinya itu saudara saudara illa, maksudnya sama maknanya dengan illa. Nah, masya Allah tala Ta keluar darinya adalah at-taksis bisharti wagoirihi. Keluar darinya at-taksis Khususan dengan syarat atau yang yang semisal dengannya. Nah, akan datang nanti uh, tentang uh, pembahasan tersebut. InsyaAllah ta'ala. Nah. Nah, ini diantara uh, contoh dari al-taksis Al muttasil. Atau, na'am. Al-taksis al-muttasil. Contoh at taksis Al-Munfasil tadi, kita sudah sebutkan uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang wanita-wanita uh, yang telah ditalak. Surah Al-Baqarah ayat 28, ya taksisnya datang terpisah pada surat Al-Talak ayat 4. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa'ulatul wa ahmali ajal, ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna. Masya Allah ta'ala. Sampai di sini pembahasan kita. Ya. InsyaAllah Allah selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan Syurutul istisna, syurohul istisna, syarat-syarat pengecualian, syarat-syarat pengecualian. Ini istisna, ini taksis bi ada til istisna atau dalil taksisnya adalah al istisna pengecualian. Nah, nanti dalam pengecualian itu ada syarat-syaratnya. Ini akan dibahas secara rinci oleh Beliau R.A pada. Pembahasan berikutnya. Naam Allahu ala alam. Ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan uh, bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya, istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan Semoga Allah Subhanahu taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu taala kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka rabbil 'izzati 'amma yasifun. warahmatullahi wabarakatuh.